Molt bona tarda, molt bona tarda, ara se sent? Potser pugem una mica els micros. Molt bona tarda, se us sent a vosaltres? Molt bona nit, no. Mol, molt bona nit, sí que, sí que se te sent. Sí. Pujar una mica de volum, hola, provando, provando. Ha canviat això una mica, los baremos, de los botoncillos. Cada día botones nuevos mesa nueva estudio nuevo esto sí. es ser una radio itinerante lo que tiene donc molt buena tarde avui eh, este a día eh, 28, 28. de octubre si estás sentint això en directa eh, comenza una nova un nuevo capítulo de radio v de vivienda y post trucar en directa sorteagem como siempre una samarreta una samarreta que mai no te arribará porque son molt chulas Eh, I el nostre número de telèfon és, algú se'l sap de memòria? 93 uh, no, 359 49 00 agafa, agafa el boli, ves a agafar boli o llapis i paper i apunta, uh, atenció És el 93 359 49 00 Molt bé, doncs bé, uh, és el programa 100 i pico ja, ja anem pel cent i pico. Avui, avui tenim com molta gent a l'estudi, no? És com sí, un mercadillo. Sí, no sé sí. què estan fent aquesta gent. Mira, espera. Uh! Treu això. Volem donar un pas més. Això era l'acció del Supervivienda. Desagant que això, de... Ràdio Gent no ho sap, però com que són tan cutres i no agafem el CD dels... Um, de gringos de cançó aquesta, agafem un vídeo que vam fer de Supervivienda. En tot per... cas, fora Surda. polítics de l'estudi, sisplau. No, no, mira, aqu aquest paio que parla... No va, bé, no va malament recordar-ho. Ramon García Bragado, eh, imputat pel cas eh, Palau de la Música. Uh -huh. eh, quan comencem afeccions aquest paio era regidor de l'Ajuntament, ara és imputat. Eh. En fi, <laughs> un nivel. estem aquí a una nova edició de Ràdio UV de Vivienda... Uh, a més de trucar-nos també ets pots enviar un mail a ràdio de vivienda ràdiovdvivienda.gmail.com i bé, pots tornar a sentir aquest dispers programa a radiobronca.info barra podcast, que és el lloc on anirem penjant els programes aquests, els passats i els següents. També tenim un blog eh, que... Ja, blogspot, mm, com? Com, on també anirem penjant aquest i altres malsons de programa. Eh, bé, doncs tornem a estar aquí. Eh, bastanta, bastanta gent de la plantilla habitual i portem algunes notícies bones i dolentes. I també sembla ser que tindrem una, una entrevista via telefònica. És així, Artur? És així, és així. Se't poquet. Espera, tu ets a... El negre. Eres el negre. A qui entrevistarem avui? Avui entrevistarem a, a un company de... Bé, bueno, un company, un, un treballador de Telefónica. Uh -huh. Treballador, ex-treballador, futur treballador, no ho sabem exactament. Uh -huh. eh, però bé, bueno, la plantilla de Telefónica, alguns d'ells estan a punt de començar una vaga de fam i ens explicarà una mica en l'entrevista aquesta. Molt bé. I altres noticietes que anirem parlant al llarg del programa? Sí, bàsicament Sants i Poblenou, que segueixen actius. Perfecto. Sí. Per cert, Campiella segueix activa també. Molt bé. Sí, sí, ha plaçat el desallotjament de Campiella, que en parlar fa un parell de programes. Molt bé. I Com bé, és. doncs, quan, quan, quan de vostè qui era, director d'Eucresta? Famous. Hasta luego escuchando Radio V de Vivienda Radio Roca 104.5 de la FM Hola, bona tarda, continuem amb les notícies, bueno, comencem amb les notícies. Bueno, com algun ja sabeu, la setmana passada, exactament el dia 20 d'aquest mes, uh -huh. es va obrir un, o es va recuperar pel veïnat un, un nou un espai que va ser tancat com el maig passat o ací. Es va reobrir per part de l'Assemblea Social del Poble Nou, uh -huh. l'antiga cooperativa Ateneu Flor de Maig, que fins a... Bé, bueno, és propietat d'un dels grans propietaris de Barcelona, bé, bueno, d'unes famílies, exactament. Uh, teòricament, aquesta, aquest, aquest edifici es va construir als principis del 20, y se va a crear esta cooperativa Flo de Mats, pues pues como como cooperativa de consumo y lúdica también, bueno, al como bueno, con la resta de, de cooperativas que ya había en la ciudad de Barcelona. Y bueno, durante el franquismo se va a vender la la propiedad, aunque que continuaba funcionando la cooperativa. Bueno, pues eso ya es una constante, pasaba el Mateix a bueno, va a pasar al Mateix a al segle XX, a la Barceloneta, o que és com entra gent que té interessos, manipula un poc per aquí, manipula un poc per allà, se saca un gas de la manga i no sé quan, i al final s'acaben quedant amb, amb la propietat d'aquesta, de, de l'edifici. Uh -huh. uh, però clar, com que la cooperativa encara funcionava, uh, hi havia un interès per part del barri que continués, pues l'Ajuntament uh, va pagar el lloguer durant, no sé... Des de l'any 79. Portava, des de 79 portava a pagar un lloguer que a l'actualitat era, bueno, fins que va canviar de, de, de propietari eren 4.000 euros mensuals. Sí, les dades eh, són les següents. La finca és propietat dels hereus de família Aguilar i de l'empresa immobiliària Mobles Òptims 21SL i eh, durant l'any 79 es va pactar el lloguer que en aquells moments era de l'equivalent a 150 euros i en l'actualitat, eh, misteriosament, havia augmentat fins als 3.570 euros. Mm. Eh, I amb jo. el canvi de, de govern, dels societats al, als convergents, la crisi no sé quan es va dir que no es podia assumir i van fer a la gent fora. I right. des llavors estava tancat l'edifici. I ara s'ha recuperat... Bueno, hi ha un... si busqueu a Google... O entreu a l'assemblea social de Poblenou, que té un blogspot que crec que és a social de Poblenou o alguna cosa així. Poblenou.org, donen aquí a Ai, val. a Aquesta la directa. És... Ah, és on surt. I allà està la programació dels actes que estan fent. Bueno, hi ha com intenti... ah, molta gent del barri que està participant allà. I bueno, està bé passar-se per allà. Fan, estan normalment tots els dies per la tarda, sempre està obert, i habitualment fan l'assemblea per la nit a les 8, però bueno, s'hauria de comprovar el, a, la, a la pàgina web. Molt bé, uh, busqueu plataforma Recuperem la Flor de Maig, uh, es troba al carrer Doctor Trueta 195, i, bueno, la, la, aquí a la d'això es parlen de Poblenou.org, a la directa, mm. com a font d'informació. Després, bueno, us volíem parlar una mica de, de la manifestació que va tenir lloc a Sants, eh, dissabte també al matí. Eh, el flor de maig va ser a la tarda, el matí va haver la manifestació per canvies canvies per recordar breument... Eh, abans de la Guerra Civil era el local de la CNT, eh, després de la Guerra Civil es va ocupar per... Bueno, TMB ho va ocupar per, per, per assumptes, diguéssim, interns, com una capella i un consultori mèdic, i després de la transició es va abandonar el local fins que la gent del barri el va obrir. I potser van passar uns eh, 10 anys o sis que va estar tancat, i eh, després van començar diferents intents de desallotjament. Primer perquè si volia fer un pla, un pla urbanístic d'edificació d'edificis d'habitatges de, de luxe. Després, bueno, ara l'última... Estrà any, no? Habitatges sí. de luxe. Mm. Sí, a Sants. Eh, és un barri molt guai, però tan, tan pijo, no sé. No sé si lliga. I, bueno, ara l'últim intent era per fer el calaix de, de l'Ave. Uh -huh. Passa per allà. Diuen que ho necessiten per fer obres, etc Bueno, uh, Can Vies uh, és un un espai que dona allotjament, entre d'altres, a l'edició del diari La Búrcia, que és un diari de barri eh, autogestionat, i eh, bueno, s'hi si ajuntan diversos col·lectius i s'hi fan activitats per, per diferents col·lectius del barri. I la Mani bueno, doncs va estar, van participar unes eh, 1.200 persones, segons, segons la directa. Això han calculat que és un 14% de la població, extrapolat a població de Catalunya. Això vol dir que si hagués estat Eh, de Catalunya ha estat multitudinària i a Espanya ha sigut més de 4 milions. 5 milions de persones. Per tant, eh, eh, un èxit aclaparador. Què estàs fent? Les mateixes comptes sí. que fan... Inter-economia? No? no, no, això es va... És com extrapolant, extrapolant. Això va fer el, el nostre estimat, molt honorable, eh, eh, Artur Mas, Mas es menos. Bé, 1.200 persones, però va comptar també amb la participació dels bastoners, dels de, uh, diables i dels de, uh, castellers, uh, la qual cosa demostra una mica implicació del, del barri en aquesta mobilització, a banda de la gent que que dona suport, tot i no ser del barri, però bueno és un espai molt del barri i pel barri, i uh, la manifestació va marxar al lema de no passaran, recuperant... Uh, aquella vella expressió antifeixista eh, per les equivalències que es podrien eh, donar. Mm. Molt bé, era una mica això. La manifestació va acabar al eh, eh, solar on havia estat la Hamsa antigament, al darrere de l'Ajuntament, que és on acostumen a acabar les manifestacions a Sants. i bueno, Una maca dura, Una eh, preciosa i arquitectònicament impoluta Sobretot impoluta. Plaça de, de granit, no? Sembla que és de granit. Sí, em sembla que sí. Bueno, té un, com un mig mur així raro, no? Molt sí. conceptual. Bueno, però... És a... Quadrat. Sí, és com... Bueno, és, és com la societat d'avui a ser para... Les... Sí. Bueno. És, és poesia arquitectònica. En tot cas, sembla que Canvies continua viu, Canvies ja havia tingut diferents alertes de desallotjament, recordem un cop va venir un company a explicar-nos-ho aquí el programa en directe. I canvia sembla que, que no, és un, no és una cosa tan fàcil de destruir, no? Realment ha arraigat el, el barri, té un suport popular enorme sí. i, i, bueno, potser aquesta és la, la lliçó que ens estan donant, que quan una cosa està, eh, sap crear vincles, sap crear rels al barri, sap eh, obrir-se una miqueta, doncs sembla que és més difícil de fer veure que no hagi existit mai. I aquesta Ana... és una mica la lliçó que, que ens està donant canvies, jo crec. Sí, formalment, legalment, L'últim judici es va demostrar que l'empresa havia reconegut que el local havia de ser usat per la CGT com a continuadora a CNT però això eh, formalment està molt bé, però sabem que el, el que hi ha al darrere és un moviment de barri mm. que el defensa el defensa amb, amb ulls i... Sí, òbviament no. un jutge eh, davant de qualsevol prova pot dir, pot fer com oídos sordos o, o, o pot prestar-hi més atenció, i jo crec que és això, que un fort moviment veïnal és el que fa, mm. fa que el jutge es miri aquests documents històrics, com el de la sessió de la CNT, etc. amb uns altres ulls Bueno, també recordem que aquest ja és com la, el tercer judici. El... Tercer judici i cinquè intent de desallotjar-me. O sea, és com... Bueno... Són uns professionals, sí. ja. I, bueno, jo després per agenda eh, vull comentar també una cosa per també demostra que hi ha un moviment molt més enllà del de que és el moviment de barri a Sants, moviment, una organització veïnal i, i, i molt de moviment com a com a, com a poble, com a... Sí, com a poble. Sants és una vila. Eso es una vila. Sants té ajuntament. Ya estamos con los nacionalismes Sants de Efe. Sants de Efe. Bueno, en realitat, la manifestació l'altre dia demostra que el, que el suport popular eh, és constant, que no, ha que no ha perdut, que es manté actiu. I, en realitat, el, dia, el dissabte també va ser un dia interessant perquè... Eh, una de les activitats que hi havia, no, no igual en el marc d'aquesta mobilització, però també hi va haver una xerrada sobre, sobre mitjans lliures, aprofitant l'aniversari del local, que és un espai al Raval també per, per uh, l'autorabilització. Al Ré de la cera. no? Per I cert, fa 25 no... anys aquest any. Fa 25 anys. Ah, com Ràdio Bronca. Com Ràdio Bronca, som uh, coetàneos. I... Que tempss aquells 80. I això es fa Juventus. això es fa també gràcies a l'ocupació de, bueno, primer ocupació i després a... A enfortiment del projecte de, de Can Cambatjó, del poligon industrial de Cambatjó, que és una de les altres accions a... a les que ha donat, és a dir, germina, no? Cambia es va germinant, va va esquitxant. Va uh -huh. esquitxant autogestió i coses així Contamina-me <ríe> Molt bé, doncs, què us sembla si fem una petita pausa musical? Va, què portes? Va. I jo us he portat uh. Tinc una molt bona amiga que ha viatjat a terres colombianes I m'ha portat un regal que no puc sentir perquè el meu toc a CDs està espatllat Aleshores he pensat, què carai Utilizaré la radio para mis propios intereses. En marrones al nuestro público. Eso quiere que sí. es sorpresa, ¿no? Eh, sí, digamos que es Vallenato, que es la una música que no se acostumbra a poner a radio bronca. Uh, no. Espero que la letra no sea no muy ofensiva, la letra, dado que estas cosas nunca no se pueden asegurar. Però bé, bueno, en tot cas, mirarem si, si aquest reproductor de CD és... Jo sé que aquest reproductor de CD està preparat per detectar certa música i altra certa música escopir la brutalment amb el CD destrozado a de catxos. Però mirarem si aquesta és apta per el seu reconeixement i posterior emissió en directe <ríe> per Ràdio Bronca. Home, si sí. Si mires si, si, si, si si si la programació d'ètnica de continuïtat musical d'ètnica allà hi ha de tot absolutament, per tant jo no ho descartaria que hi hagués ballenato com ho tenim lo del ballenato de se l'està menjant sí. no, el, el problema que tinc és amb el de les falques Escari, queda mm. molt sí. elegant queda molt professional eh? podem posar després bueno. Dame <ride viktigtgae> eh, al play Dame play. a veure ja. què m'ha preparat ballenato sorpresa para para pa ti que nos escuchas y para mí <risa> qué pasa, troncos estén escuchando el radio v de vivienda ¡Qué de que Ayer, 92.3, 99.00 de tu FM. Como hoy, 104.5 y 96.6. La Generalitat prepara un decreto en el que quiere regular el espectro radioeléctrico. Nunca les hemos pedido permiso para existir. La libertad de expresión no es un derecho a mendigar. Es parte de nuestra dignidad subversión de la máquina cultural dominante y absolutamente del sereno. Radio Bronca, Radio Libre, ayer, hoy y siempre emitiendo en las ondas. A principios de febrero de 2011, Telefónica despidió a un trabajador y a una trabajadora, Marcos y María Cruz, por bajas médicas justificadas, por haber estado poco más de 20 días enfermos en un año. Jugaron con las vidas de sus empleados como quien juega al ajedrez. Necesitaban extender el miedo en la plantilla para conseguir que los sindicatos mayoritarios, comisiones, y OGT y STC volviesen a pactar un ERE necesitaban infundir miedo en la plantilla para favorecer un voto conservador ante las inminentes elecciones sindicales así despidió a Marcos y María Cruz diciéndoles que no eran rentables en el mismo mes en que la empresa anunció di dividendos récords para sus accionariado 7.300 millones de euros excedentes que antes hubieran sido de acumulación pública y ahora son de acumulación privada tenemos ahora aquí en el programa a... Uh, uno de los trabajadores de... en el programa en el aire, uno de los trabajadores de, de Telefónica. Eh, ¿Nos escuchas, Alberto? Sí, hola, buena tarda. Hola, buena tarda. Eh, ¿Nos podrías explicar una mica de qué va la, la campaña que está comenzando ahora? Sí, bueno, es una campaña que, que, que no comencemos que que porten desde que van a comiar al Marcos y cruz pues intentan lluitar para que esta injusticia, que va a ser eso acomiadar dues persones eh, per tenir una baixa mèdica justificada, pues, pues que no nos donés. En el cas de Mari Cruz, que és de Madrid, i el Marcos, que és aquí de Barcelona, bueno, pues en el cas de Mari Cruz concretament, ella va anar judici i és una persona més gran, ja prop de la prejubilació, i, bueno, i va decidir en un moment que bueno, també va, perdre, va guanyar el judici per improcedent, però va decidir que agafava els diners i que, que no tenia ganes de continuar perquè, perquè estava molt decebuda en l'empresa, no? perquè una, era una dona que havia donat bastant per aquesta empresa no era una dona sindicalista ni lluitadora, sinó una treballadora normal i es sentia defraudada en el cas del Marcos és diferent perquè ell sí que va decidir lluitar i llavors sí que vam fer una campanya des del febrer del 2011 pues, pues, eh, que, que va ser continuada després quan va guanyar el judici per nul i va tornar a entrar a Telefón i que ha estat com un any, no, no sé si ha arribat a un any treballant, bueno, doncs pues, pues es va una mica, doncs pues, pues va, va baixar d'intensitat, però clar, al juliol ja que any ens arriba la, la mala notícia de que el Tribunal Superior, al juliol concretament, no?, quan tothom se'n va de vacances, quan segur que l'empresa sap que no, podrà, no podrem fer una campanya de lluita imminent, que és el que tocava, no?, o sigui, que, que les casualitats de que siguin al juliol quan li diuen que l'acomiadament serà improcedent i l'empresa decideix eh, indemnitzar-lo, deixar-lo al carrer, bueno, pues per nosaltres no és cap coincidència. No? O sigui, pensem que les connexions telefòniques i, i jutjats existeixen i, i és una cosa planificada. Llavors, al juliol ja vam fer una roda d'assemblees entre treballadores i treballadors i van decidir que, bueno, que al setembre retomaven la... tot el comitè per unanimitat, no? inclòs si la inclos de l'UGT i el que van signar aquell conveni i aquell ERE, pues que continuarien i començarien una lluita i farien vagas i lo que calgués, no? La veritat és que van arribar al setembre, i donde dije, dijo, dijo Diego, i els tres sindicats aquests pues van començar a posar problemes i que no veien clar... Van intentar pues, pues, arrancar qualsevol tipus de mobilització i ens resultava impossible. Les reunions del comitè són de mes a mes i clar, tot això s'anava endarrerint. Va arribar a l'octubre, no s'havia fet res i llavors bueno, pues, amb altres sindicats alternatius que, que es mouen per l'estat espanyol i que tenim una coordinadora no?, amb sindicats vascos, gallegos, de Madrid, de València, pues, van decidir que, que havien de començar alguna cosa. Això es va donar forma al final en una vaga de fam no perquè bueno seria llarg d'explicar però m'agradaria que només es en compte que Telefónica és una multinacional que com a multinacional controla gairebé totes mitjans de comunicació no només per l'accionariat que pugui tenir sinó per la quantitat de de, de propaganda que fa, no? de, de, de publicitat que fa dins d'aquests mitjans de comunicació i inclús ens hem trobat alguna vegada en, en algun mitjà de comunicació posar diners sobre la taula i dir volem publicar això i ens han dit no, això no és publica aquí perquè, o sigui, el que tu han donat no és res comparar amb que ens dona la telefònica cada dia, o Movistar en aquest cas que ja ens han canviat el nom, no? Llavors, endavant d'aquest cercle mediàtic que no hi havia manera de, de trencar de cap manera, doncs pues hem van pensar junts a l'altre gent d'altres proprovíncies que l'únic que ens quedava pues, era agafar el toro per les banyes i direm bueno, a veure si si podem fer una campanya en condicions pensarm pensar vam veure que que la cosa era dràstica, és una mica risòria eh? jo també ho entenc, que en un moment en el que en, en aquest estat en el que s'estan tancant empreses i s'acoida a 400 persones a 1.000 persones es fa un ere i tothoms amb el carrer que per una persona. No? Hi ha gent que es posi en vaga de fan, però també és veritat que és un cas tan, tan fort no? que tingui un despit nul o un acomiadament nul, o sigui, bueno, una sentència nula perdó, i una sentència en procedent. Vull dir que en, du, en els dos casos la justícia la l'ha donat la raó i l'ha dit vostè està malament acomiadat, en un va poder entrar i en l'altre el problema és que la legislació li dona la potestat a l'empresa de dir si t'acomiado o et deixo tornar a entrar. Pues clar és, és una cosa paradògica, no? dir no, no, pues nosaltres no estem d'acord, és una injustícia pensem que només per una persona s'ha de lluitar. També pensem, evidentment, que la gent que li fan un, un euro i són 400, s'ha pues de lluitar i molt més, no? però no volem d'alguna manera també volem de cara a la societat dir, es pot lluitar fins i tot perquè sigui un acomiadament per una persona. Aquí van començar. Es eh, van anar liant i bueno, estem que el dia 5 de novembre a les 530 i mitja, sis, quedant davant de la plaça Catalunya, farem una flashmob que hi ja hem fet unes quantes i si la gent mira flashmob telefònica per internet trobarà uns quants vídeos de coses que van fer durant l'assignatura de l'ERE i l'acomiadament del Marcos i, i d'allí vindrem al, al, a un local de, del comitè a fer ja el tancament aquella mateixa tarda i a començar la vaga de fam indefinida i, bueno, i les nostres reivindicacions, evidentment, a part del, de que puguin readmetre al Marcos, és que en un cas d'acomiadament improcedent no, no sigui l'empresa la que decideix, sinó que sigui la, la persona treballadora la que pugui decidir, que no es torni a, a acomiadar ningú per estar en una malaltia en Baixa Mèdica, perquè això que provoca és la por de que hi ha molta gent que està anant a treballar malalt, no? perquè té por de que l'acomiadin, i l'altra, evidentment, el que jo deia, que era... Trencar este cercle mediático que se ha puesto en la Telefónica y que por muchas cosas que hemos hecho durante muchos años, mai de la vida en podido salir a la lluvia pública y nunca nadie se ha de las lluitas, más allá de si coneixen, no conocen personalmente, porque trabajas en Telefónica y pueden saber lo que nos lluitan. Bueno, tenemos, tenemos aquí algunas, algunas preguntas. Bueno, sí. eh... tenemos Bueno, la, la primera de ellas que queríamos saber es cuando explicas la, la huelga de hambre, ¿cuántas personas se pondrán en huelga de hambre? Desposarán a Marcos, que es la persona comunicada, desposarán después, nos posaremos después, de ellas, ellas, desposarán cuatro personas más a Marcos. Bueno, están esperando, me enviado para que tenga unos metchas que nos paran al control, evidentemente, y además me han enviado el análisis médico, tal todo el tema, que i, en principi, si no hi ha cap problema, som 5 persones les que començarem aquesta vaga de fam. Uh -huh. Serà una vaga de fam? Eh, L'objectiu final és la readmissió del Marcos? No, no, només. És el que us deia. O sigui, no, només la, dir, serà una vaga de fam que, evidentment, eh, pues, quan portem 10 dies, 12 dies, una, som un grup de, actiu de 50 persones, treballadors i treballadores de Telefónica, que estem preparant tota la campanya i siquem, eh, dins de les reunions que hem tingut hem dit que, bueno, perquè coincideix que hi ha la vaga general, pues cap allà, cap al dia 15, 16, pues farem una valoració de realment si aconseguim aquests quatre punts que jo deia, a la reamissió del Marcos, el tema d'aquests acomiadaments procedents es pugui decidir la persona treballadora, que no es torni a acomiadar a Telefònica, perquè és on s'ocupa, però que, que s'hauria d'abolir l'article en el que perquè estiguis de baixa metge justificada no, per a una malaltia comú, que pot ser una grip, i que, o, bueno, la llei és un de l'article 52 del Estatut dels Treballadors, no? I si faltes el 20% de la jornada en dos mesos consecutius, o sigui, que poden ser vuit dies no? Pot ser una grip malagafada el, el mes passat i que aquest mes fis pues, no sé no? unes federals normals o, o aquesta passa de diarrea no? de, de grip intestinal que hi ha ara i que faltis vuit dies a la feina ja et podrien acomiadar. perquè no és rendible i l'altra evidentment és això és que el Marcós pugui pugui tornar al seu lloc de treball i més en una empresa en la que t'hi beneficis, o sigui, no estem parlant d'un ERE, en una empresa en la que ja no arriba la feina perquè la crisi econòmica, no, no. O sigui, aquesta empresa aquest any també tornarà a tenir uns interessos milionaris en euros, no milionaris en pesetes. Llavors, vindria a ser aquesta... I, bueno, i trencar l'esclam mediàtic que seria el que ara mateix estem fent, no? O sigui, no... De, eh, clar, evidentment, a nosaltres ens agradaria sortir a la portada del de, de Telenotícies, però és difícil, no? Més veient lo que ahir els jo, flautes no? van veure el que va passar a la plaça Sant Jaume i era la última notícia del Telenotícies, o sigui, la nostra nostre ni arribarà mai de la vida, però bueno, la nostra pretensió i ens volem creure que ho podem aconseguir i farem, doncs pues, això, farem xerrades durant la, el tancament farem i la vaga de fam, farem Ah, un acte central a, en principi el diumenge dia 11 la teniu de Nou Barris i, tant, i farem coses en les que intentarem que la premsa no li quedi més remei que treure-ho ara de totes maneres la nostra confiança la tenirem com sempre mitjans alternatius de la no, comunicació perquè sabem que aquí sí que Sempre hem tingut una resposta, sempre han tingut una ajuda i, i, evidentment, per nosaltres el més important és que la nostra gent s'assamenti i que la nostra gent sigui la que li, li doni una mica de vol al tema perquè arribi a tota la societat on podem arribar. No? Em sembla molt important aquest, aquesta entrevista en aquest programa, sembla fonamental perquè sabem que és la millor manera de que la nostra gent, la gent, no només treballadoras, sinó la gent dels moviments socials, la gent que està als barris, la gent que estava a les places, que tota aquesta gent pugui saber què és el que està passant, com continuen lluitant? Perquè jo penso que molta gent ja ho sabia, però com continuen lluitant i com no perdem l'esperança de que qualsevol lluita per petita que sigui o si sigui, el que sí que tenim clar és que s'ha de fer, lo que no, si no ja la tenim perduda, si no la fem. no? Ya, es la filosofía fundamental de, de esta vaga de fam, ¿no? Ya saben que el Marcos está al carrer, ya saben que acomiadan para esta mal ya saben que la el, el acomiadamiento improcedente ha decidido la empresa, y ya saben que la prensa eh, formal, para decirlo de alguna manera, o no sé cómo dirla, ¿no?, la prensa institucional o com li volem dir, no es faran cas. Però nosaltres pensem que podem donar-li la volta. Uh -huh. I aquesta és la lluita fonamental d'aquesta vegada de fam. Sí, de fet, aquestes són les primeres conseqüències de la nefasta de reforma laboral. Eh, despedir a persones perquè han estat malaltes. I, com bé deies, és eh, despedir a l'obrer que ha deixat de ser productiu. És, és una, una conseqüència terrible i brutal i, i totalment eh, antihumana. humana eh, Alberto, eh, jo t'haig de dir que, que almenys personalment, si Sí que he vist els flashmoobs que, que heu fet des de Telefònica per YouTube, vull dir que la, la difusió, si bé no es fa pels mitjans eh, que tenen més divulgació, dels mitjans eh, més convencionals, sí que a través de les xarxes socials doncs, eh, la vostra lluita està arribant i, i això sí que us hem de dir i des de Bronca, des de Ràdio Bronca estem intentant posar el nostre granet de sorra com bé dius a un públic bastant selecte però, però sí que intentem des d'aquí de, a les zones doncs, donar veu a, a la gent que, que els mitjans convencionals intenten callar perquè com ve deies Telefònica té, té ramificacions dintre de la justícia i, i les grans multinacionals també tenen dintre dels mitjans de comunicació i perquè hi ha molts interessos que no estan disposats a, a renunciar et volia preguntar, Alberto, com de quina forma podem nosaltres donar suport a aquesta vegada fa, a aquesta lluita, que has comentat que hi hauria un acte a l'Ateneu de Nou Barris, que això ens queda propet, l'11 de novembre. No sé a on es pot adreçar la gent per, per mostrar el seu suport, o si heu fet alguna recollida de firmes o alguna història. En principi tenim, bueno, tenim una pàgina de Facebook, evidentment, no? sense el Facebook avui en dia sembla que no, no som ningú, Tenemos una página Facebook Huelga de Hambre en Telefónica Tenemos un blog es, eh, Spot de estos Que ahora mismo no sabría decir Pero también es Huelga de Hambre en Telefónica Punto Blog Esto Spot Punto Com hecho un Twitter Que es act Hac ac, Telefónica ¿no? Huelga Hambre Telefónica Hac Telefónica Telefónica ...con l'almoadilla aquesta... Eh, ...un hashtag, no?, em sembla que es diu això... ...perquè no, no estic massa posat en aquest tema... ...i, bueno, ahir aniran sortint... Eh, ...coses que hem concretat... ...pues mira, nosaltres estarem... ...al carrer Marquès del Campo Sagrado... ...que està entre la parada de metro... ...del Pobla Sec i del Paral·lel... ...i al, dos carrers més avall del Mercat de Sant Antoni... Eh, ...és el local del comitè... ...no?, del comitè d'empresa... ...i de la secció dels sindicats, ...sindicats que hi ha a dins la Telefònica concretament, i, i no és perquè ho vulgui fer propaganda, eh? perquè no, no m'agradaria que es prengués així, però bueno, aquesta moguda, perquè penso que també la gent es pot fer una idea, eh, l'estem portant, a part de la grup de, de suport al Marcos, pues hi ha dos sindicats que no sé si molta gent ni li sonarà, un Escovas, que és més gran, i un altre es En Construcció, que és superpetit, no? I que, que bueno, tenen una trajectòria dins telefònica Telefónica, tothom porten 20 anys treballant, és una empresa... En la que ara la persona més jove trellen els quatre últims que han pogut entrar estem en una franja d'edat d'entre 40 i 50 a ja, dos anys no si, i ens estan desant que es morim a poc a poc no i això serà és, és la seva idea no de lavvors bueno, doncs estem alà on estam en aquesta ascensió sindical, concretament ja tenim tancat que el dimecres 7, ens sembla que és sí. Vindrà el Adolfo, que és un company de Sintel, que si recordeu aquella lluita que van tenir, bueno, que van tancar, que era una empresa de telefònica, que van vendre al Mascanosa i l'Esther Vives, el divendres vindrà el, un company que es diu Jesús Carrillo, que és de l'Observatorio del Deuta, que, que han fet un treball sobre com telefònica a nivell internacional actual actuat no? com a multinacional, i després el diumenge 11 a l'Ateneu de Nou Barris Peròem fer un acte més central en el que hi allí música cir xrades i que sigui obert a totes companys i companyes, a tota la població, a totes les nostres veïns i veïnes que, que es mouen per, per aquest món no? i en el que pode bueno, doncs, en principi aix coses que tenim ja eh, segudes és que vindrà Da Colau, que tothom la coneix, que és de la plataforma de l'habitatge. Eh, estem intentant que vinguin els companys d'Andalusia, del SAT eh, o, o el Sánchez Gordillo o el Cañamero estem intentant que vingui la famosa, avui en dia, no? Teresa Forcadas també, no? que és una monja anticapitalista no? i que, bueno, hem tingut moltes discussions però que, que hem valorat que, que estava bé que si podien portar-la la portarien i amb molta alegria perquè, bueno Pensem que té un discurs que, que ens agrada, la gent que l'hem vist, i bueno, que ens podria aportar coses, i sobretot ens podria aportar pues, que vingui molta més gent que, que està interessada no?, en, en aquest tema. Després vindria una part, a part de que hi ha un dinar popular, no?, farem una paella, bueno, faran, els que estem en vaga de fan, evidentment no la farem, però els companys faran una paella i tal. Eh, a la tarda, pues, això, a la mateixa hora de la xerrada, els companys de desastrosos circos d'allà de l'A l'Atena del Nou Barri faran un taller doncs, també perquè la gent que va amb criatures i als grans que s'agradi al circ puguin participar d'ell i després ja tenim així confirmats adversaris i a ja Feliu Ventura no? com a actuacions musicals estem buscant un grup de flamenc hi ha molta gent que se'ns ha oferit però també tenim el temps molt limitat, no?, allà dins de l'Ateneu, perquè és un diumenge, la gent el dilluns, doncs tots saben que, per, per desgràcia, hi ha uns que han a currar i altres a buscar curro, i llavors, bueno, doncs la nostra idea s'acaba cap a les 9 de la tarda, una cosa així. Llavors, més o menys, això seria el, el, el, el programa del dia 11, no?, que pretén el fonamental, el dia 12 venen dos companys, un que va treballar a Telefònica i que ara és professor de bueno, és professor adjunto, estos, no sé si encara treballarà, de Sociologia i que va fer la seva tesis sobre com es va destrossar el moviment sindical a Telefònica i ell parlarà amb un company que es diu Cicsta, aquest company es diu Pau Díaz, amb Cicsta, que no me'n recordo del cognom, aquest sí que és professor a la universitat que va treballar a comissions com a assessor i, bueno, va ser acomiadat en un ere. El dia 14 hem convocat a totes piqueteros de Telefònica, de Sant Antoni, del Raval i tothom que vulgui venir aquí davant de Marquès del Campo Sagrado a, a fer una xarrada amb l'Arcadi Olivera, i si des d'aquí pot pues, sortir allà cap de quarts d'11 a 11 i d'aquí ja sortí la gent en manifestació cap a Plaça Catalunya o on hi ha alguna convocatòria, no?, que és el dia de la vaga general. I després pues, tenim una sorpresa, o no tan sorpresa, que és que volem portar el Lúcio Hortovia, que m'imagino que coneixeu també, i seria després de la vaga general, o el 15 o el 16, ha fet també una xarrada aquí. Les xarrades aquestes, menys la de l'Ateneu, les volem fer aquí al carrer, davant de l'edifici on està el comitè d'empresa si ens deixa l'Ajuntament la, i si no, doncs pues, a dins de la sala del comitè d'empresa, si els sindicats majoritaris no es posen moltes molt trams però la farem igualment, sigui on sigui sabem que la farem, no? Tenim més o menys es mitjan no, fins i tot no, una petita megafonia, no tan petita, no? Eh, I tal, per, per fer coses, llavors ja buscarem el lloc, però sí que tenim clar que volem donar-li un contingut més no sé si no és cultural però sí com a mínim un contingut més social, més social i, sí. i en el que la gent pugui venir, opinar, dialogar debatre i tingui un espai com per intentar com a mínim entendre mm. no la situació de telefònica concreta sinó la situació en la que estem abocats, no? mm -hmm. en aquesta cosa que li diuen crisis i Y todo eso. Sí, entonces eh, el compañero tenía una última pregunta tu. Sí, eh, no sé si, si estás muy muy tanto pero en, algún, en una publicación de la UNED en, decidieron hacer un... bueno, hicieron un artículo, publicaron un artículo en la publicación de la Universidad Nacional y de Educación a Distancia en el cual explicaba un poco el tema de los trabajadores de Telefónica de las luchas que habían ahí y a este le sancionaron con me parece que dos años sin sueldo, una cosa así. Eh, no sé si si este... sí, era una compañía, eh, sí, sí que que va hace un vídeo, no sé que era como un trabajo bien de la UNED y eran unas jornadas que montaba la Telefónica. ¿Crees eh, que es que estén hablando del mateís? Eh, a Madrid, tan sembla que va a ser y eh, la, bueno, eran unos cursos que montaban la Telefónica y la UNED. I van fer unes preguntes a la companya i la veritat és que va estar molt bé perquè la persona responsable, que era un pes gruessut de, de telefònica, no? li va treure unes coses molt interessants de com, eh, com consideraven ells, que eren nosaltres, les treballadores i els treballadors. I, i si és veritat que el vídeo aquell que va estar penjat durant uns pocs dies a, a, la, a la web de la UNED el van treure i aquesta persona la van acomiadar jo penso que no, no dos dies, penso que la van acomiadar la veritat és que no, ara mateix no, no ho sé ben bé sé que era una companya de la CGT i que ja havia tingut problemes en un altre moment anterior i sí sí, sí que van seguir el tema el que passa és que això va ser com fa un any, una cosa així Y ahora Mateo es pues ya no, no no yo yo personalmente yo no es no, no tin noticias, mm. pero sí que sí que nos van a segmentar y, y es un vídeo que es muy, muy, para mí es muy interesante, o sea, porque realmente aquel aquella persona que era un directivo de Telefónica se trataba prácticamente de hostia pues qué na suerte han trabajado de Telefónica que a 52 años les danen un montón de dinero y se ampolan en la casa seva tranquilamente. Sí. cuando eso es una menti... no es una mentida, o sea, yo estoy convencut que cualsevol que le apliquen un ERE le agradaría que le apliques en un ERE como a las Telefónicas o son escam mentidas y la gente se van unas condiciones buenas, pero pero la realidad quina eh, la realidad es que eh, Telefónica tenía 75.000 trabajadores al año durante 2 i ara mateix quedem 20.000 juntament amb els de Movistar els que venien de Mòbiles i la seva idea és que aquí no quedi ningú uh -huh. no? I, i la manera durant, mentre hi ha hagut pau social no? era donar diners i quan s'acabi aquesta pau social que sembla ser que serà ja, o sigui, el 2013 s'acaba aquest era últim que marxaran 6.800 i pico persones, que es diu ràpid doncs no? pues, s'acabarà pues però a més a més no, no només és això sinó aquests 50.000 llocs de treball que s'han perdut no? de qualitat, per dir-ho d'alguna manera, s'han transformat en més de 100.000 llocs de treball eh, superprecariosos. Mm, no? I tothom sí, sí. tenim en la vista aquelles empreses que van passant per, pel carrer amb un cotxe que treballen per Telefònica, mm -hmm. no? amb una escala, normalment, que està feta a un un desastre, no? que està vella, mm -hmm. que no tenen eines, que treballen de dilluns a diumenge sense que es paguin ni els dissabtes ni els diumenges ni es donin un dia de festa per treballar aquell dia, mm -hmm. que treballen per 1.000 euros al mes, treballant 12 hores la, al dia. Mm -hmm. que, sí, bueno, les condicions de molt de precàries. Tothom coneixem allò que es deia en el seu dia Estratel, que després, com que va tenir tan mala propaganda, li van canviar el nom per Atento, que ara mateix ho acaben de vendre no? a una empresa nord-americana, vull dir, tot això no és, no és gratis, o sigui, tot aquests llocs de treball que, que Telefónica ha fet una inversió, és com a l'escaig, ho no? faig un, com es diu, ho faig un, un sacrifici, han de ser que em matis aquesta peça, però jo treuré un profit, doncs pues és igual, ells fan unes bones prejubilacions perquè la gent de Telefónica tragui i es calli, i la gent de Telefónica no deixa de ser, o no deixen de ser part d'aquesta societat, i quan a la gent li posen un carmel, doncs pues l'agafa i, i si no té consciència social se'l queda i se'l menya per ell sol. Mm -hmm. És lo, contra el que nosaltres, per això hi ha tanta diversitat de sindicats a la telefònica, hem estat lluitant, no, de no, no volem aquests eres. Hi ha molta gent, no moltíssima, però sí que hi ha molta gent que ha passat als 53, als 54, als 55, a 60 anys i no s'ha anat, perquè té consciència social i sap que acceptar aquest, aquests eres, que són un xollo, comparat amb els que li donen a la gent en realitat era, era, era un canvi que, que no podien acceptar que moralment no no es pot acceptar, no? i això ha portat la precarietat en aquest sector que avui en dia és el que emana no? i nosaltres som un rara avis dins del sector gent ben pagada, amb unes condicions de conveni en teoria bastant bones comparat amb el que hi ha al carrer no? I això, això és el canvi aquests eres no són gratis perquè si sí, són eres per destrossar la Les poques parts que quedaven no d'uns jocs de treball que s'havien aconseguit en lluites durant els anys 70 i els anys 80 no i i que del 92 cap aquí pues va va haver un canvi sindical no dels models sindicals de fer-se amig de, fer de l'empresa de compartir beneficis de fer plans de pensions que ells estan manipulant una mica no, tota era una estratègia i que, que ens porten pues, això, a assignar eres a assignar tot en el que l'empresa les posa uh -huh. a, a sobre de fet com, a, com un exemple que jo penso que és, és bastant eh, no sé com no? demostratiu és a Telefònica bueno, tenim el comitè Intercentres no? que seria el que s'escolleix després d'unes eleccions de sindicals no? la majoria sempre han tingut comissions UGT Des de l'any 96 que es va privatitzar la Telefònica cap aquí, mai de la vida, mai, mai, mai més, han tornat a convocar una vaga a tot l'Estat. Mai. O sigui sí. T'agraïm moltíssim la intervenció al programa. Eh, des d'aquí, mol, molts ànims amb, amb la vaga de fam. És, és, una, és una acció molt contundent, molt dura, i, i bé, esperem que, que dongui els fruits pesitjats. Els Nosaltres eh, farem la difusió que estigui a les nostres mans, Anem seguint les accions que, que aneu fent, i, i bé, doncs moltes gràcies per haver participat i intentarem divulgar eh, la vostra lluita al màxim en el que estigui a les nostres mans. Si més no, sí que volia dir que si és que nosaltres demanem que sabem que, bueno, pues que és la nostra, de dir-lo, utopia potser que l'aconseguim o no el que sí que volem és contribuir en la lluita social i dir que, que es pot lluitar i que volent lluitar i que no ningú es pot com a mínim negar aquest dret de lluitar. Uh -huh. I això és el que sí que ens agradaria com com a part eh, fonamental d'aquesta història és, és intentar traspassar una mica d'ànim també a la societat i que tothom si lluitem no, pues és possible que, que sí que es facin coses d'aquestes realitats. Uh -huh. Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, salut vale. i ens veiem a la vaga. Vale, vinga, adéu-me. Twitter, no. Dicen que si ves a Teli te mueres. Buah, pues menuda chorrada. ¿Cómo se explica que la mayor empresa del país anuncie que despedirá al 20% de su plantilla en España cuando el pasado año obtuvo más de 10.000 millones de beneficio? Telefónica explica que esos resultados fueron extraordinarios... ...y que su negocio en España no atraviesa buenos tiempos. En los dos últimos años aquí han perdido hasta 2.000 millones de euros. Por eso hoy, en la propia sede del grupo, ante el anuncio de los recortes... ...los trabajadores no parecían sorprendidos. Entiendo que era para eso, no para abaratar costes y, y reducir en general... ...hacer la compañía más competitiva, entiendo. Hasta los sindicatos no llegan más allá de esta valoración. Es entender ¿eh? por qué en España se tiene que hacer un recorte también importante cuando la marcha del grupo, según el propio grupo, es espectacular y son es histórico Lo cierto es que la compañía lleva muchos meses negociando un plan que suponía casi el doble de los despidos de los que finalmente se realizarán. Pero al mismo tiempo la empresa planea pagar incentivos de 450 millones de euros a casi 2.000 directivos de todo el mundo. Buena parte de ellos, dicen, llevan tres años con el sueldo congelado. También habrá recortes en Bimbo. Serán despedidos 600 trabajadores. Dicen que para abaratar costes... Hola, Majetes. Soy Juan Carlos, de Borbón, El Rey, y estás escuchando Radio V de Vivienda. En Radio Blanca, 104.5 de la FM. Hasta luego, Majetes. Aquest ballenato va parlar alba Alba, és molt gran, el ballenato. Molt bé, doncs una gran lluita que ens han portat aquí avui a l'estudi. Déu-n'hi-do eh... Déu quin programa, eh? Volia fer un comentari. Déu-n'hi-do. Té eh, la marinera. I molt molt divers, molt... T'ha agradat com a oient, veig? No, no, no. Vull, ho, he vist, eh, ho he vist molt treballat. Aviam, això sí, no? sí, vull dir i l'Ateneu té bona pinta jo des d'aquí, sense si ens sent el, el nostre company si vol rumba que truqui a los herederos del taxi a, a un arriesgo de hacer publicidad aquí subliminal o menos subliminal los herederos del taxi y lo petas, colega bé, en tot cas això, l'11 de novembre tenim aquí al barri l'Ateneu de Nou Barris doncs eh, ens porten aquí al barri la seva lluita de, de telefònica gent, ens hem d'anar despedint se'ns ha tirat el temps a sobre Sí, déu nhi no?, per això. El Carlos està impactat. déu nhi el programa, que Recorren. hem donat sí. forces continguts. Sí, sí, sí. Doncs bé, d'aquí 15 dies tornem aquí, a Radio Bronca, al 104.5 de la freqüència modulada, també el 96.6, i bé, donar també les gràcies a les ràdios que en reemeten, com Ràdio Bala. I, en fi... Bueno, Con esto y un bizcocho Però ens presentem no presenta... Aviam el micro El, el, el micro... micro número negre És es que ara tenim ah! sí, això, Per això es diu Ràdio Bronca sí, El micro ah! número negro <ríe> El micro número blau eh, Ara sí que sentis, ja és blau Paulo I el micro número tronja Doncs La... ja mateixa i... i a los mandos de la nave eh, el otro negro molt bé, el otro negro bé, en fi, seguiu escoltant bronca que per aquí passen coses molt interessants que no passen als mitjans estàndard com bé ens deia el company que ens ha trucat per telèfon i res, salut i ones sí. lliures recordeu que tenim un parell de cites a aquests propers 15 dies començant pel dia 31, vaga general o dia de lluita amb mobilització i dia 14, N vaga general i el dia 11 no us oblideu de passar per l'Ateneu de Nou Barris, així com durant aquests dies passar a saludar els companys que estan fent vaga de fam Pla Sant Jaume era? Perdoneu, és que estava una mica jo Seria més aviat al carrer Marquès de Camposagrado Sí, perdoneu, sí, a Rabal i a Paral·lel Molt bé, doncs què? Portem un ballenato Vinga, adeu Adeu manual de explicaciones para enamorado Y aquel que inventó el amor olvidó fabricarle Un manual de explicaciones para enamorado Y yo, que no conocía el juego Fui ciego y aposté mis reservas he perdido el corazón, no hay más repuesto Siento que no existen caminos de regreso He buscado senderos si es el mismo destino No puedo negarlo si he probado otros besos Cada día que pasa más estoy convencido No quiero que escribas, yo prefiero tu imagen Sin fotografías es mejor tu presencia Mi mente no me obliga cada noche a soñarte Mi alma se lastima cuando el cuerpo despierta Ayer era descomplicado Ayer nunca hablé con la luna Y hoy qué más voy a pensar